توم اعوذ بالله من الشيطان <تصفيق> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولا تلا تشعرون مقصد سوره البقره بيان ضروره مساله اولا مساله اثبات التوحيد دعوى مساله اثبات الرساله دراما مساله جهاد في سبيل الله تلا مساله انفاق في سبيل الله اوله برخه سل آیاتو نوا پاگی که اول مسئلہ اثباد توحید پدری و بابونو کی بیان شوه دویمه برخه یو سل یو نا یو سلو شپکا بیا پوریلا پاگی که دویمه مسئلہ اثباد در رسالت بیانی گیم نه ناها اعتراضات ناها شبهه چی پر رسالت مانده من کرین دو خوانا کیدلی داغی جوابون وکړه کئی یو اعتراض داو چ منګ کن تا کنه منو چې تا ته وی جبريل راوړي داغي جواب داو چې د اصل دښمني جبريل سره نه قران سره سر دو ده دویم اعتراض په سليمان عليه سلام باندې وو چې ته دا غمرګري او هغه خو جادوګر وو داغي جواب وکړو چې هغه جادوګر نه جادو شتانه نو کړې وو او غیبد نام کړې وو دریم اعتراض بغد وو فرښتوه مانی چې جادو خو را راوړي ده او ته جدود کفر وې لہذا ته تا تامن ځکنه منو دا غی جواب وو کچا غوی اڅ کلم جادو نه راوړی بلکې غوی د جادو او د معجزه فرق واضح کړی د خو دلید څلورمه اعتراض په الفاظ باندې او مشتبه الفاظ باندې چې ته مونږ ته مونږ ځکنن مونږ چې ته مونږ د الف خو الفاظ نه منئ کې متعصبې ډېر عموما تر دې پورې چې الفاظ نه مونږ منئ کې دا غی جواب وکړو چې زتاس د اغه نه کوم چې غی کې بوی د بیادبی وي او د شرک وي اغ لفظ موي ولکهغه په زیخ کارا و صفا و دا کم کم او صفا واضح الفاظ وایه پینځم اعتراض په نسخہ باندېونو دا غي جواب دا او جزو د الله دو حکم تابع ما الله چې ما ته څوکم کړی زباغ تاسو ته بیانوم الله په هر سمانی پوی دی نو هغه پدین پویږي کوم حکم کوم وخت تر څومره تر څومره دې پوري خدای او بيداغینه باد کوم کوم خدای شپږم اعتراض پدیو چې مونږه تازه کنه مونږ ستاره سره چې ته د الله نائبانه منې یا د الله نازول نه نداري جواب نو اوکڑ پینځه سبحانه يو يوم ما في السماوات والارض درم كل له قانتون سرم بديع السماوات والارض او پینځم ويزا اذا قزا امرا فين ما يقول له كن فيكون ومه تراس داو چمنگ تاز كنمنو ساري سالت كنمنو چت الله دمت بخبلوي داز ما پیغمبر ده او داز ما کتاب ده نو ديني جواب اوکو چالهوي قانون دانې د دا چیز په فردن فردن هر چاته بځو وېما چې دا زمو کتاب دی او دا زمو پیغمبر دی وېمنې که دنیا بادشاہ دی اغم چې حکم کوي یو پیغام لېږی چاته فردن فردن حکم نکوي بلکې هغه واس هغه حکم جاری کوي یا پیغام جاری کوي ټول منیټر مجبور مکلفي چې پیغام ومني هم دا, دا رنګي الله خو بیا د ټول دنیا بادشاہ د ټول کائنات بادشاہ دی نو هغه ته څنګه دونه سپګورې چې هغه په فردن فردن یو یو کسته به ویج د زمو کتاب د ویمنه د دومره دلایل سره د دومره غټ نعمت سره چې اکلیدر کړي دي نه باوجودم تا به هغه خکاروي نو له هغه ځده قانون نه دی چې هغه به هر چا ځان ځان ته وی اجازه چې دا او منو زمو پیغام ورده بیا و ما و اتمه اعتراض مینس کې واقعي ابراهيم عليه السلام راوړه د پاره ترغیب او د پاره تشجيع بهادرې او درې خبر وي په واقع د ابراهيم عليه السلام کې یو خبر دا و چې د بيت الله تاسو د شرک مرکز ګرځول دي دو توحید مرکزو تاسو پکې شرک شروع کړل دي دو توحید لپاره ابراهيم عليه السلام آباد کړو دویمه خبر دا و چې د نبی عليه السلام چې تاسو تن انکار کوي تاسو وڅ نه او مختلفه ملخ... مختلفه القابات منستای یی خ... ورپسې وي نو دا کې تاسو د پلر نکد واه دی پیغمبر ته خود ابراهيم عليه السلام او اسماعيل عليه السلام دعا دعا شوی و چې الله دغه سي پیغمبر راوليږي په دیمکه ولوکي نو چې اوس راغوتاسو هغه نمنه او درې خبره په ابراهيم اسلام واقعي داوه چې توحید خو اساس د مشرانو وصیتو نو خپل مشرانو وصیت څنګه نمنه تاسو بیا ته تراز شروع شوی او اته مې تراز دا چې موږ تازه کنه منو چې ته د پیغمبرانو کې بل پري د ټول پیغمبرانو قبله چې بیت المقدس وا هغه تا پری خو نه زکه مونتا نه مونږ وی کته پیغمبري او ته دغه پلار رواني خود تا چې قبله پری خو نه کو دی پوش چې دغه پلار نه روان او ته دروځنه ځانه لګيای نبي عليه السلام ته جوابونه الاتون مختلف مختلف بیان کړه دوه لتون غداوه جوابونه یو جواب داوه چې ماده تحویل د قبله زکه وکوه چې دالاده حکم علات جماعت کومځي ته حکم کوي مشرکل نو مشرکل او جماعت کوم چې مغرب له مخکنه زو مغرب له مخکومه زو خو استاسو جواب ده صفاء واضح جواب ده او بل جواب ده بل علت د تحویل قبله ده وجه د تحویل قبله ده واقعا د میزه چ الا لله علما من يتبع الرسول ممن ينقلب ينقلب على عقبيه جزاءه كسان خکارکما تاسو ته تا. تاسو هغه کسان وپیژنئ بیل بیل کما چې هغه تابع در پیغمبر علی سلام دي او څوک چې هغه مخالف د پیغمبر علی سلام دي نو پاري بیا صحابو د نبی علی سلام تابع دیو بغیر د سوال او جواب بغیر شک و شبهی پیغمبر او شبهه د پیغمبرستان تابعداري وکړه او په ځوا وختل قبله بدل کړله او کوم چې منکرین او الله چې شي غوختل هغه منافقان خکار کول غوختل الله هغه خلکو اعتراضات شروع کړو هغه خلکو خبري شروع کړي چې دا خو پیغمبر نه دی دا ځان نه لګیا دی دا خو خدای خو نه دراغله او دا او دا تسي شروع کړي الله وی دا خلک مخکار کړ او دې ک مقصد دغو بېد د سنتو د تابعداري ینه د نبی له سلام د اتباع دعا الاتون بیان کړه یا دعا جزاگان بیان که تاسو د پیغمبر اسلام تابعداري وکړو دوه فائدې به ته ملایوي شي دوه غټه وو کئ یو غټه بدای چې الله یکون لناس علیکم حجت خلقو خلق, با خلق بتاس باندې دلیل وننيسي زکه تاسو چې دغه کلمه وایئ چې اشهد ان محمد زګوي ورکوما چې محمد الرسول الله چې د محمد چې د الله پیغمبر ده نو که تاسو د په لار منل لاړ شئ تاسو د غ خپل گواهی د اړتیا کوئ نو خلک به د من حجت نه نيسي دلیل بدر ما نه نيسي چې وردا حوی یو څو کئبل څ ته په خپل پیغمبر تابعداري نه کوي یو خو به دا غټو شي په اتباع پیغمبر علی السلام کې بلګه ته به دا وشی شي ول يتم نعمته عليكم ولعلكم تهتدون اتمام النعمت به کما اتمام النعمت به کما او پسملار بروان شی نوغه اتمام د نعمت تشره لوی نعمت یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم و یعلمکم الکتابه والحکمه و یعلمکم ما لم بل آیات کې هغه حکمت بیان شو شو چی نعمت داده چې لکه څنګه چې می پیغمبر درو لګلو دا پیغمبر تاسو ته قران بیانې دایو نعمتو دا نعمت می درماني پورو کوم دا غره کې ټول نعمتونو درماني پورکمه نو لوی نعمت قران شو پیغمبر علی سلام شو بیا ایت نمبر 25 کې الله ترغیب ور کوتابداري چې فس کورونی ما یاد کې پخپلو اطاعت وکې هني تاسو چې جوانت راوي مې جوانت په تیرولو دي اصول کې ما یاد زما تابیداری وکایی په هر یو کار کې زما هکم اومانایی از کورو کما تاسو بزایات کما پا نعمتونو که تاسو من بزر نعمتون و رحمتون و لگمه وشکروولی و زما تابیداری وکایی و لا تکفرون و زما نشکری مکاویی زما شکر ادا که و زما نشکری مکاویی او آیت نم رسول 35 که اومور مسلحا چه دا, دا کارون کوایی اینی منز دیر کوایی نفلی افرزی خواسی کې فرمونزونه ډیر کوئ او الله چې د دوګان ال لا ډیر غړهو صبرې دوعاگانه لنه ډیرره غواړه الله ان الله معصابین زهده کل کې دون سره یم انداد کوم په خصوصیت په خصوصی امداد کې په خصوصی مګرتیا کې سره یم تاسو داد به کوم تر د د پور د مونږه سب کول شو او ننی سبق کې دغه غیو آیت کې د آیت کې الله او تجی او ورکي تشجيع مطلب بہادری ورکی دا ورکی الله چګوره کته پتابیدارې د دا پیغمبر اسلام کې مر شوې نو دا ته ابس مر نه ته دا سوچمکا چې دا خلاړه ابس مر شو ملکه زمونږه خلک سره کوم وي وای را وي خرته دنیا تیر شو څه مطلب الا کسنګ ته یو خر مر شي دا رنګ دا دام مر شو بس ګټه ونه کړان الله نقصان وکو الوینا 5.9 ته بچی دی پاتې کړ دنیا دې ځان له خور کړه لکن ته ابس نه مرشه و ولاتقولو او مو ايتا سليمن هغه چاته یوقتل چوه جل شوفي سبيل الله کې د ته پلار د الله کې د ته پلار د الله مراد د اتباع پیغمبر اسلام ځکه د ته بیان ټول د اتباع پیغمبر اسلام روان دي نو چوه جل شوفي سبيل الله کې دغه پیغمبر اسلام اتباع کول د دا الله ده نو مو ای هغه چاله چوجه رشفی سبیل الله پلاره د الله کې امواتن ابسمره بل احیاون بلکې ژونديدي ولیکن لا تشعورون لکن تاسو نه دا آیت دی او دا هغه آیتونه ده چې دې آیتنا بدتیان یا مشرکان دا دلیل نسی چې شهیدان ژونديدي و شهدا ژونديدي قران کې راغلی چې شهیدان ژونديدي او بیا دی آیت نه دا دلیل هم نسی چې انبیای کرام د په قبرونو کې ژوند دي وای زکه چې د انبیایو درجه د شهیدانو نړیواله ده چې شهیدان ژوند دي نو انبیای خو به درجه اولا ژوند شو اخو به خامخا ژوند دي په قبرونو کې نو دا آیت دلیل کې نسی نو ورته ویو چې اصل کې ګوره څوک چې د خبره کوي چې پیغمبران ژوند دي یا شهدا ژوند دي دوی او ګوره د سینوې چې ژوند دي په ید بار د بنځخ کده سويلې نو به نقصان نو په خبره کې نقصان د تدا ده چې دوی عقیده داده چې په دې قبر کې ژوند دي او په دې انصري بدن سره ژوند دي یع زمونږ سر کم دا ژوند ده اوس امداغه څه ژوند دي بلکره دې ژوند نیمه تا طاقتور ژوند ده کوي ژوند ده داوت ثابتای بیا د سیااتونه چې زه مختروست کوي او چې ګو الله خو دي نموږ وایو چې وګورئ تاسو چې دا خبره کوي چې دا شهدا د دکدي سره تړلې خبره دي خا دا خه غور سره ووري ویلي کایزان په پوي کوي موږ وایو چې تاسو دا خبره کوي چې شهدا په قبرونو کې ژوند دي او د دینه دا دلیل هم نسی چې بیا ام بیام ژوند دي او بیا دسی ژوند دي چې لکه څنګه چې زمنګ دا ژوند ده او بلکې د دین هم کوي ژوند دي نو موږ وایو چې آیا تدا ژوند په اکسامونه پوېږي اول دا اولی کيده ځان سره چې د ژوند په اکسامونه پوېږي چې ژوند څو قسمه موږ څو قسمه لرو مدري کیسه ژوند ته تفصیل په دې باندې آیت نمبر يوسل اتي وشکم شویو كيف تک فرونه بالله وکنتم امواتا فاحیاکم سمویتکم سمویتکم سمایلله ترجوون دا هغه آیت لاندې موږ دا تفصیل کړو چې درې قسمه ژوند موږ تاسو لرو یو قسم ژوند تبلیکي حيات دنیاوي د دنيا ژوند حيات دنیاوي حيات دنیاوي کې بدن او روح یوځي وي بدن او روح چې یوځي شي د تبلیکي اول خدام پدې ځان پوي کوي چې ژوند د تبلیکي چې بدن او روح سره ژوندې یوځي نو یو قسم ژوند د حيات دنیاوي د حیات دنیاوی د مور د خېټه شروع کیږي تر مرګ پورې د مور په خټه کې حدیث کې راځي چې لورمه میاشت الله فرښتې راوليږي او فرښتې ته ووکه مو کې چې لور شوینه د انسان باره کې ولیکارو هم په کې او لور شوینه ولیکه د باره کې یو د د یو د عمر ولیکا یو د د نیکی او بدی ولیکا د د جنت تبازی که دوزخ تبازی دا اولی که او جوان هم تلور خبری دی بارحال رزق او رزقی اولی که داگه تلور شوی ندی یو عمر رزق نیکی او بدی جنت تبازی او که آخری انجام بیسی دام اولی که دا تلور شوی ندی چکلو اولی که روح وګواچی داغه ژوند د دا مور د خېټه نشورو شو بیا د حیاتی دنیاوی د نړۍ دنیا چ کوم ژوند دی دا مختلف سٹیجون لري یو سٹیج دی د مور د خېټه چې کله څلورم میاشتې او ته ژوند مېلاو شي د مور په خېټه کې نو پنځم یاشتې یا شپږ میاشتې یا څه کم پیند شپږ میاشتې زکه کله کله ماشوم په اتمه میاشو شي کله کله په لاساو میاشو شي هغه خوميني نه نها ومیش باندې کیږي نو پینځه پینځه میاشت د مور په خېټه کې ماشوم کیږي او د مور په خېټه کې د خوراک چې دی اغا د مور ویني د ننوم په ذریو ته ملويږي د نوم سره یو پیپ لګي دلې او د مور چې کوم ویني اغا د ماشوم خوري دا یو قسم سټیج ده د ده د غزي کې الله ویني او ته حلاله کړي ده د انسان لپاره بیا چې کړه دنیا کې دنیا تراشي او پیدا شي بل سټیج ده د ماشوم والی ده ماشوماللیې بیا دو دو نیم کاله د د شده وختي دا به صرف او صرف دا مور شدې بس کې اولو میاشترف مور ود ک اوس نور خوراراکه م سره کوي او د مور, مور, مور شوی بیا دو دو ننی میاشتشته پور دی زمونږ احاف په مسک کې دو نیم کاله دو نیم کاله باید مور چې د معشومله شدی ویر کې د اح دا د ماشوم حق دی دا انشالله بیا هم دوی بقره دی مسی پااره کې دغه مخکې ذریذات مسله را روانه د بیا دا, دا تفصیل کو بې دونی او ګوره د مور او خور شي دا زما رضای مور ده چې مطلب د ددې شو دې مسکلي یدا زما رضای خور ده دا, دا زما خور ده چې ددې مور شو دې مسکلي دي نو غورور مور ور شو وا خورم خور شي قسېله که سکه خور ور ور شي اندې شي نه کا حرام دي دوی مانس کې دا د ونیم کال کې نه نه کوی معصوم ته دونیم کارو زیاتی عمره او هغه د خپل شودي اوس کی بیا هغه هغه خز د مورکی نه او نه هغه د دي خز بچی د ورو نه خويند کیږي او په هر حال دا یو سټیج ده بچی کړه د معصوم بلوغت ته رسید کی نو دمانه لیکن دغه ګناونه نه نکل کیږي عمل نامې خلاصه نه ده د پاک د معصوم زکه ته موږ معصوم وایو د معصوم ده معصوم څه مطلب چې د پاک ده دنه بنا لیکل کېږي او نه نیک لیکل کېږي دغه نیکې چې د مور او پی په کاه ک لیکل کېږي د ماشوم د ماشوم به کاته ک نه لیکل کېږي کله چې د ماشوم باله شي د د بل سټ شروع شي بیا د د کااتې خلاصی شي دکه مسلمانی کااتې خلاص شي د د امالو بیا نیک او ب د پور لیکل کېږي او که د کافرې نو بیا د بیا کاته نهوي د امالو بلکې دا هغه ټایم کې به د کافر سړي امل نه مخلصي کی کل کیږي به کر چې د ایمان راوړي ځکه ایمان چرانه وړي بس د خاصم نه نه مې ده د خاصم ټول عمر به جهنم کې تیري مونکر نو د بلوغت نه بیا تر مرګ پورې دا, دا, دا بل سټیج دی د ټول تویل کېږي حيات دنیاوی د دنیا ژوند په دې ژوند کې څه دا بدن او روح د یو ځای سره د یو قسم ژوند شو دویم کسیم جوان تا ویلکی گی حیات اخروی حیات اخروی آخیری جوان دا آخیری جوان بچروکی گی دا قیامت دویم شپیلی چکل اول شی او خواه اول شپیلی چو اول شی غون دنیا با تبا شی او فریخته انسانان جنات در تونه مخلوقات چی دا ټول به با شي تبا بشی ویب کازول جلال اول اکرام او پاتیش با به جلال جال زیاد به پات شي او اتمن زیاد به پاتې شي نوربر ټول ب کاجه هو ربې قزول جلال وال اکراام الله به پاتې شي نوربر ټول بخلووقات دا به ختم شي نه والله فرشه پورې به د آر ته ختم شي الله به تبا کې در سر اول شپلی سره بیا دو شپله چې که اول شي بیرته به الله ټول ناول فرخته جووندي کې دا شپل والا دش په لے وی به وټور نه اول نبی اسلام وی تور نه اول ب ز ما من په قبر شکیبه او زبه قبر کبر, کبر روزه ما تور نه اول الله وبرتا غ نظام او تجود کی او انسان د کبر نه روزي دغه ټایم کی د قبر نه انسانانو راوتل شروع شي دي د دغه ځینه د اخرت ژوند شروع شي په دې ژوند کې بدن او روح برت سره یوځي شي لکه څنګه چې داوس زموږ تاسو بدن او روح سره یوځي ده کنه ام دا, دا رنګي بلکه من کبر نه بیرتا د ویش پیلسه راپورته شو ځکه من روحونه و بیرتا بدنونه هم جوړ شي الله به جوړ کی بیرتا او روحونه و د هر چا خپل خپل بیرتا خپل بدن کی الله واچي دا جوان دوباره شروع شو دی ته ویل کیږي اخروی ژوند دا جوان بیتر تر آباد ده د دې اختتام نشته ک جهنم تلاړم تر آباد او ک جنت تلاړم تر آباد پولیس او دریم ک سم ژوند ده چغیت حیات برزخی دا اصل زمونګه خبره ده مضمون دین نن سبق حیات برزخی برزخ ویلکی کی پردی تا څه مطلب دا د دې دنیا او د آخري دنیا یعنی د قیامت نه بعد چې دنیا به شروع کیږي ژوند به شروع کیږي د او د آخي ژوند پمنس کې یو پرده ده منس کې یو یو وخت دی چې دې حیات برزخی مګه پختو کې عام له جکه دیت ویو د قبر ژوند مونږ د دیت برزخی نه ویو علمی سره کې حيات برزخی ویل کیږي لیکن عام بول چال چې مونږ کوو مونږ دا د قبر ژوند خد دي خدای د قبر ژوند به تر کوم حسابي په قبر ژوند کې روح او بدن یوځای نه فرق ده ده دنیاوی ژوند کې روح او بدن سره یوځای او آخری ژوند کې روح او بدن سره یوځای خدای برزخی ژوند کې او بدن یوځای نه بلکه دا روح چدا دا, دا لا کبسکی یا ایلین تولیگی یا سجين تولیگی او دا بدن چره یا دا پدی قبر کې انسان خخ کی زره زره شي یا زناور خو لري زره زره کی او یا چې میانی خو لري پوبو کی زره زره شي یا هندوان وسوي یا بازي خلک مرغان ته غورځي خپل مړی لکه دا نیپال میپال او بوټان موټان دغه منته کوکه خلک شته چې خپل مړی مرغان ته غورځي مرغان را شوې خوري لیکن اصل قبر کوميو ده اصل قبر هغه کوم چې کی شروع پراته ده اصل قبر هغه ده اصل قبر زکه هغه ده زکه چې په دنیا کې خو انسان په دې قبر کې نه خيږي سيد مسلمان بزن خي خپل ملي بخي هندو هغه بخي ایسيانا اوندغانګي غالبا سکانم خي کڅېکانې سوزاینې پويګم خو يهوديان هم خخې عيسایان هم خخې نور قومونو څخه خخې زموږ مسلمانان هم خخې نو هر قوم خو نه خخې د هندوان چې شو د خپل مړی نه د دې قبر بیا کومی یو ده نو موږ وایو چې اصل قبر هغه هغه ده چې کوم کې روح پرته ده نو کوم روح الین کې پروت ای هغه ده د اصل قبر ده او کوم روح سجين کې هغه د اصل قبر ده د دې په ویلې کېږي په اعتبار د روح د انسان ژوندې دي او په اعتبار د بدن د انسان مړ دی په دې کې 10 آیت کې چاله وی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاءون دا بل احیاءون دلته د ژوند مراد حیات برزخی ده حیات دنیاوی نه ده دا ژوند نه ده دا, دا ماستا چې اوس جون ژوند دي بلکې دلته بل احیاءون بلکې ژوند دي د دې خبري مطلب دا ده چو جوان دي په برزخ کې د روح چې په کوم ځای کې پرتدا اغه ځکه دی کنی بدان خو ختم دی په باد... در خود شهید چي دی یا په ډرون سره په ډرون بل کېدلې چیرته شهید شوي بي بم باندې 발وتې شهید شوي بي په ګولو بل دلی چیرته شوی بي نو بدن خو ختم شوی دی اکثره مجایدین ته خو قبرونه هم دي نصیب شوي په ډرون باندې ولګي چې بس همالته یا ختم ځړې شي قبرونه نه بيخي لیکن شهیدان خودي وجهل شوي خدي د څنګه جوونديدي بیا بدان خوې ختم شوی دی او دلته بل هیا او بلکه جووندي دی نهرات کومی جوان دی هغه بر زخی جوون دی چې کوم ځای کې ورو پر ته ده اللی اوسسی جین تاسو وګوره صورتې متفیفین وګورې آخر دی شې پاره صورت متفیفین. آیت نمبر وګورئ اتلس اتلس نه وګورئ یا آیت نمبر و مو وګورئ و ام آیت نمبر و مو وګورئ کلا ان کتاب الفجار ل... ان کتاب الفجار فی سجن کلا نذر سي خبره آ چی خبره نه ده چې خلق به ولادي يوم يقوم الناس لرب العالمين فتا غور هسكي ولار بي خلق رب ده مخلوقات كلا چرنا ديس خبرانه ده ان كتاب الفجار لفج سجين يكناً لك ده بدكارو فجار مطلب بدكارا گناهنگار خلق نه گناهنگارو كي بيه کافران طولنا مشرقان طولنا غرد دي ابا وقاصینو نور غنګارم دي ایمان والو کوم ګونګار شته قاتلین قاصبین زناکار شراب خورن شته نو کلا ان کتاب الفجار یقینا لیک د بدکارو لفیس الجن خامخا قص الجن کې د نو سجن کوم مقام ده چې بدکارا باغه مقام لزی وما ادرا کما سجن او سچې په یو کړه ته چې سره ده سجن نو کتابم ورکو لیکدل کل شوی لو یوومزل مکذب لږ د لک شوي دلته د خلکو بد ل چې کومځ کې ساتل شوي ديغا زای کې بروم بیا اوروسته ورځ سی جینله توو کو دا د مک لاند یو ځای مکان د جانم یو د جانم یو و قه ده والله اوړ مرضه چې دی خود د جانم یو وکنه بس اوس آیت نمبر وګورې دی امدی صورتت کې کله حه خبره دا ده چین نه کې تابه راې یو نه لږ خلکو نکان خلککه ایمان والله خلک زگاره خلق عاملو والله خلک لف اللي پوچت مقام کی به اللي نه د جنت یو باغ دی. دوی نیک اعمال ساتل کیږي د نه کانو خلکو چې کل روح واپس شي مرشي کبس شي التبدوی نیک اعمال سره د روحم چرې عمل تا ساتل کیږي و ما دره کماعل یون او چې په اکړه ته چې شه ده د اوچت مقام کتاب مرقوم د لک لک شوي دلته مغن د دوی کوم نیک اعمال لیکل شوی دی د امغه زیاده او مغل ته روحم واپس کیږي یشادوه المقربون حاضری به کیدې مکان ته نزدېکان د الله الله ته څوک نزدې نه نکان کان خلق مقربین د الله هغه به مکان ته زی ان الابرار لفی نعیم او دا نکان نه کان خلګ پډیرو نعمتونه کوي دغه غمون چې ویو چې قبر کې احادیث کې راځي چې قبر به اویا غزه یو خواته أو اویا غزه بل خواته خلاص شي نو که قبر تاسو کولی دلته نه چې اویا یو خو خلاص شي اویا بل خواته خلاص شي یو مړی د پاره دې خلاص شي کنه قبر خامغه دو غزه یادرې غزه قبري دو یاسر پاسه دو غزه قبري خلاصې خو نه یاویا غزه دی خو یا غزه دی شي دا ټول <سؤال> دا ټول کیڅه کیږي دا پس لینک کیږي او موږ چویو په کبار کې پروت یو لړماناني او ماده یو دای دای د او خومره لړماني د خومره ماراني او د یغي دا کا حدیث نصابتي دا خبره دا ټول غسي جین مکاف کیږي او قبر کې وې کینی فريخ تراجی او دا ټول غسي جین کیږي د روح نه دا پختنه کیږي درته د دلته ګوره دو څو قسمه شو درې قسمه ژوند شو یو حيات دنیاوی یو حيات اخروی او د دنیاوی او د اخروی مېنس کې حيات برزخی د حيات برزخی چې نه د په یو ادبار باندې مرګ د بدن په یو دا مرګ ده او د روح په یو ادبار باندې ژوند ده قران په خپلا دغه دوه خبرې واضح کړې دي چې څنګه د حيات برزخی د د روح په یو او د بدن په یو ادبار لکه یو دلیل دا ده په ادبار د روح چدہ حیات برزخی ژوند دی نو یو دلیل داره چې دلته لا ویل چې بل احیاءن بلکې ژوند دی د دا ژوند په کومېد بار ده په یت بار د روح ده چې د دې خلقو روح ژوند دی او روح په اعلی مقاماتو کې ده علالته نعمتونه او خوندونه مزه ور کوي او په دې یو حدیث ته د مسلم شریف حدیث ته په غزوه هوت چې د حضرت جابر رضی الله وانحو آب جابر ابن عبد الله الله یو صحابي ده د غپلار عبد الله رضی الله وانحو ده شهید شی او جابر الله وانحو د خفهو مختلفل پلار پسې جړل مې و خلکو د لاې را کول و نه بیا اسلام ی خلکو ته چې پری د داجلس پک کې له جړه کوناه دخوا په غم کې دغه کوکې وویل او دغه د نوید خبرې کول د کفر کلمات قمات دان کوول دا رووادي کول ځانته کول دان نه حدیث حیث رازی من شکل جویبه منظر بل حددو او شکل جویبه او د آبال جاهلیه ل سمن چې مړ پسې مخونه وټه کول ځانانی ولو شیگانو و غ ې اخیر راړ گانو غون لله څنګه ځانه کوي بنظره بلهدو چا چې خپل مخونه وویللو مړی پسه وشکل جو به ګیون ووشل لکه زمونږ د مغه کې چې کېږي لاکوکې و د آبدل جاهلیه او چغې او سرې ویللی لکه جاهلان جاحلانو غونې چا مونږ د چاله پری خطب ک دا پلارې خدا یا دا خد چغې پسې او بیا د کوپل خبرې د خولی واسسي بس پسې پوه شو د نو نبي سلام فرماي ليس من نه داس ړیز اووم نه دی طول چې په قبر کې دغ په مرکې د چا په مرکې دغس و عمل کوي او پات جړه مجرړه هز ده نوبی سلام خپله خپل بچي د دومو که در او د نبییر سلام زوغ چې کله مور شو ابراهیم نومي وغاالاًغ تونورونه اوغ زو چې د نبی سلام ډیر مريو ډیررو مرته مطلب ما اوس مر ما نه د مطلب که دغ نور میاش دو شپ بس مړ شي ویده خو د عمر یو تو مېشت نور زیاتو دغه نور بچونه نو نبی اگر چې کلمر شو نو نبی اسلام هغه پس جړل زکل ورگان ژوندې وي خو به چی ژوندینه پاته کېدل زامنه نور نبی استه خپلم جړې دي خداغه صحابي چې آزاد جابر رضی الله وان هو دوی ما پیار پس ډیر جړل نبی استام نور صحابو تو وي چې پرې ده چې اړه تشکی خپل و چې کلمخه و جړل نبی اسلام راغو مصر کیناست خو کې مالوي چې جابر ولې جاړي دومره دوی ولې خپې او یا رسول الله پلار په خپایمه او په دی خپایمه چې دوه شوی دا راته پاتې شو دا پلار نه یو دا پلار مډیر بچی دی واړم دی پکېو کمزوري دی یو په دی خپایمه چې پلار واړه واړه بچی پاتې شو او دوی په دی خیم چې پلار منډیر قرض نه پاتې شو دا حدیث کرا چې وسړې چا منه قرض یې غمړشي نو دا غو معاملہ لک خني په ژوند د بهر اسلام د غسړي جنازمه نه کوله نو چوک به چې په کار کار کې نو په دی وې زه خپمه لګه نو نو اسلام ورتی ته خبرې چې استستا پلار سره الله ته معامله وکړهله تر از د خوشخبری خبري دیر کو دا زیېره و یا رسولله راه که نه ته معامله و سره وکړه و استستا پلار ده نبی اسلام فرموي و چې احیا عباکهه الله و استستا پلار جوون دی کړو د الفااز د سوچک د مسلم چری حدیث کم زور حث نه دی و او احیا استاپلار الله ژوندې کړو وکلمه کفه او مخامه خبره وسره وکړي الله د پیغمبرانو سره مخامه خبرې نه وکړي خان صرف موسی عليه السلام سره خبرې کړې دي مخامه خبرې نه وکړي پردېش عليه وسره خبرې کړې اواز صرف اورېدلې نبی عليه السلام چې خطلې او ارش لا اسمانونو الله آلته نبی رستم الله نه دړيدلې لیکن نبی عليه السلام چې استاپلار الله ډاریک شهید الله ډاریک ونی خان شهید څنګه شهید شي ډاریک الله په خپل شکل کې و دا جابر رضی الله عنه سره مخامخ بالکل بغیر د پردی بغیر استاپ... اللہ او بغیر دغه مخامخ سره خبره وکړي جابر استاپلار عبد الله رضی الله عنه وکال الله او الله استاپلار ته ویلي چې يا عبدي او زمما بندا تمنا عليه اوه زمانا او توي کا طلب در کول کی چې غواړي تالس در کوم غواړي معنا استاپلار ته وی الله ویلي نو یې قال او ویل الله تا چې یا رب وره زمما وره زمما تحييني جونديكما ديال فاس تغور كراول كي نبيرا ستام توي تش احيا اباكا ستابلار جونديكرو نبيدا جوندي تشينا غادي تش يالا ما جونديكا اخلاص جونديكو كنا كرا دا حديث كي كراول كي نبيرا ستام دي زولوي تش ستابلار الله جونديكرو او بيوتوي تش تو غادي مانو غواडा بلاري تووي تش يالا تحييني ما جونديكا وكم جوندو اختو جوندو غو شهيد دي جوان دی خو کوم جوانې غختو اصل کې دا د برزخی ژوندو روح ژوندې و بدن په دنیا کې الته ذره ذره شوه او په جنگ ختم شوه او. دا د دنیاوی ژوند غختو چې یل لازم ما د روح چې د بیرته ما بدن کې واچو ولی چې ستا بلاره کې بیا جهاد وکمو بیا ستا بلاره کې وځل شو همداسې وو دغه الفاظ دغه صحابي بلاره ته ویل وی وي او الله ورته ویچنا دوباره ژوند د زما قانون دې چې دوباره ژوند نشته لوس پوښې لوبدار زېګو ګرا واځه کي کي چي یو جوان برزخي دي 아이وب یو ژوند دنیوي دي دلته چا الله وی چبل احیاون بلکې دا شهید ژوند دي ده په کومېد بار مې ژوند دي په دې بار روح لکه دغه صحابي پلار چې ژوند ديو هغه کوم ژوند غوښتو په دې بار د هغه دنیا سورته ال عمران وګورئ التم د برزخي ژوند خبره ده شهیدان مبارک خان آیت نمبر یو سلو یو شپیتا که یو کم آویا دیں آیت نمبر یو سلو یو کم آویا یو سلو نا شپیتا چلورا مسیح پارا چلورا مسیح پارا سورت آلم ران آیت نمبر یو سلو نهپېته والله تا سب نهله نه اوګمان مکووپ کسان اومانې کوتللو فی بیل الله چې جلی شو پهلارله کې واتن اب مړه بل آهیا ان بر کې جووندي ادبار جووندي دي په ادبار دروخ جووندي دی بر زخی جووند تم میلا دی ان در هم پهنی دب دګوره ان در بهیم ان دقبېم نهدي په ق ک نه ل ان در بهیم الین کوم ځای جنت کوم زیای الله سره دی بر خوونه د جاته یا اللی نه د رب هم د الفاو ک خپله اوګور تاسو ان د رې هم نرا چې د الله سره جوون دی دی الله سر کوم جووندي خو مغه د الین جوونددي که د بر زخ جووندي لکه دغه سحوی پلار چله جودې کړی یور زکون خوراک وررکلی کېږي هلته الله خوراکور کوي هغه خوراک چې د بر زخیخوراک دی د ژت خوراک دیهی ک راځې ترمیزی شوی ف ته بیا اصلان فرميای چې د شدانوروخ چې کوم هغه في جوې توایرن حذرن لها کندیل بل عرش د شهیدانو دا چکه روح دا د حالت دا شنو مرغان په شکل کې الله شنو مرغان او جسوکی الله واچي دا مرغان بیا ګرځي مزه کې په جنتونو کې ټوله ورځ ګرځي مزه او بیا رازي آرام د پاره د الله د اشنه لاندې کندیلونو دی پای کې آرام کوي بیا مطلب ته کون ژوند دی برزخی ژوند دی دا دوا آیاتونه دلیل تشې دي دا دوا آیاتونه دلیل دی د برزخی ژوند رو حج د کوم ځکه جونده او نور آیاتونه کې الله چې برګ ویل د انسان ته مړی وته ویل د په ایت بار د دنیا وته ویل کته سووره سورته د دا دلیل به ډیر دي قران کریم نمبر د درې مسي پاړه دويمه پاڼه نمبر دو او کله زه یا غسړ یا وینې ته غسړ مراله کوي ته چې تیر دو په یو کلی باندې وه یې خاویتونه او دا کلی غردل علی اوروشه په خپل چتونو باندې کلی تباشو وړو کی پراته او الله یو عذاب را لګوي په یو دا باندې د پیغمبر د خوا مفسینو لیکري وای دا اوزر علی السلام تیر دو په یو کلی باندې هغه کلی والا تباشو وړو کی پراته او تبا ذره ذره پراته او قال او د اوزر علی السلام ان یہی هذا الله بعد موتها فکم کیفیت الله جوندی کی دا مړی بعد موتها فس د مرگ د دې مړونه د خل دي خوري خوري کړي دي اډو کی اډو کی کړي دا وسنګ لبی ته جوندی کوي فامات الله نو مړ کو الله د پیغمبر 100 عام سل کالام دا ټایم کې د وزرستان الله روح کا بس کړل او زر السلام مر شو همدغه موقع کې ثم بعثو بیا جونده کړ د وزر علی سل کاله بعد بیا ته جونده کړو نو قالو ویلی الله دی وزر الله سلام ته چې کوم لبیستا څومره څومره تیر کو نو زه رحم پیغمبر د کنه بل څو دی پیغمبر دی ک پیغمبر نه دی خزه ولی خود ایک اکثر مصیرون لیکري دا وزر سلام دی اکثر مصیرونو ډیرو کوم لیکري چې دا وزر الله نه دی نو قالو ویلی وزر الله سلام کوم وخت تیر کو الله ورته وی سل قالو غره مرګ تیر مرګ تیر شو کنه خسل بعد الله جون دې کوټوي تومره وخت تیر کو نو, پیغمبر نو دا پیغمبر جون دې نو دې جواب اداوي چې الله ما خسل کړه تیر کړ زه خو جون دې او ما پر څه خبرم پویدمه کیند جواب لګوره قالو ویل دې وزیر عليه السلام ل ما وخت تیر کو یو ورځ او باز یومن یا 60 ورځ یا 1 ورځ به می تیر کړی په دې ځکه زخه دې ځکه اومه تیرې دم او بس ی ورځ نیم برام ان تیر شوی نو قال ویله الله بل نه نه ور نه د دې تیر کړه بل لبس نمی آتا امنه بلکې تا وخت تیر کړه د سل کاله سل کاله پدې ځکه ته مړوي ما ما مړ کړه یوه مې دنه کبس کړه و فنزور ال الا تعامک نو وګور خپل خوراک ته دې او شرابک خپل سقاک ته دې چې لم يتسنه چې نه دې بد شوي د سچ کوم خوراک او هغه ماغه تازه پروتو تازه بد بوې شوي نو لیکن بل خو ته خرو وزرا السلام سره هغه خر زره زره شوی غونه ونظر الہی ماریکا او غره خپل خرته دي ولنجعل بخرت چوکته نو خر اډوکه اډوکه پروتو سره وزرا السلام پوښو چې آد... دا الله قدرت چې مخ ورشته اثر کال تیر کړی دي ولنجعلكه آیه للناس دته وګرا دا وزرا السلام مرشه یو دا کوم مرګ ده دا پیتبار ده دي جوند ده خان د دنیا پیتبار مینه مرګ ده خو پیتبار ده, ده, ده روح خدا وزرا السلام جنده وکنه روحو په وزکه الله هیڅ ودا ده دارنګ وګوره صورت نه حل وګوره لگا صورت نه حل چرلا پارا آيات نمبر يو وشل شل يو شايتو غره والذین يدعون من دون الله او اوهاکسان چرا مدقی دا مشرکان من دونی الله بید اللہ نا مشرکان چک را مدقی اولیا را مدقی کنا پیغمبران را مدقی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد او یا پانې را رسېږي یا پیره بابره و رسېږي یالو زه رو وررسېږي نوله ځ نهوه کسان ی دوونه مندونله چې را مد کوې دا مشرکان پیدا لاې د اوولیا چې دا مضد کوي لا ی خلکوونه شي یا نشي د نشي پیدا کولی د اوا ه شوه وهم یو او او حالدارې چې دا اوولیا یا د پیغمبران یا د نیکان خلق په خپله پیدا کړی شوي دي خپله بل پیدا کړي بلچا چاژون ورکې موواتونونه بړه دا مرګ په کومید بار ویلې دنیا په یت بار مانه بدن په یت بار نه، امواتن مړيدي غیر احیاین ندی ژونددی صفاء دغه غیرو احیاین ندی ژونددی دا په کومید بار منه ژوندینه دی په دنیا په یت بار منه ژوندینه دی حیات دنیاوی نه ده و ما یشعرون او دوی نه پویږي چې ایانا یبسون کله به پورته کی کیږي د قبر ناګره پرېږ طلب دغه خله په کونو کې د ک چې پرده کېږې کونه بره پرده کې زمک نه بره پرده کږې د انسانان پول وماش اوروونه او نه پوهږي دا ړه دا چېژوندی نه دي دا مره نه پوېږي چې یان نه یو بسونه چې کله بره پرده کږې د ق نه په دی نه پوهږي دارنې اوګور صورت وګور یا صورت وګور سبا وګورې رشته او سلیمان د اسلام پ غمبر د وګورې سورتي سبا ایت نمبر 4 لس دو یشتما صفاره فلما کزیناله الموت او هر کله چې حکم وکومغا علیه هی پدې سليمان علی السلام باندې الموت غره موت د مرګه وی حیاتو الانبیا قبرونه کې ژوند دي مونږ ویني والله خوچ دا مرګ مرګ تش ته ویل فلما کزین علیہ الموت پس هر کله چوکم کومغه په سلیمان علی السلام باندې الموت د مرګه چې روح ته نه قبض کما نو ما د اللهم على الموتی نو خبردار نکړه دا جنات سلیمان علی السلام چې فرښت راغله د پیغمبرانو کار دی چې فرښت مخینه وتراشوت وی چې 700 ټیم پور شوهې الله وکم کړی چې د روح قبض کړه د پیغمبرانو سر د خبر ورکول کی نو سلیمان چې فرښت راغله چې 700 ټیم پور ده نه ټیم او الله دن روخه کا بس کاه دسللیمان اسلام ورتهوي که چېرته دی ټم کې مر شم دغ ما چې بتون مقدد شروع کړی دی نو دا خو د جناتو من شروع کړی او دا جنات خو به دا پوه نه کې د د دا خو زما د ډه لګیادي که زه م بیا خو دا کار نو کوي کا. کا او الله کارو کاروکه ته اورااکې به شروعه ان پهی ژې ځان بندکه ی جزی کې او د جناتو ته چې تا سو نهمه زهمو رااکې به کې یم پوه شو تا او بس نور کار په مامه پریدا نو ستلم اسلام جګز کی و تو در دو پي شكي ځان بن کو او دي جنات ته ويلي چې زمو راکب کی مراکبه بس یو اغه د کټو بس بیا بن چلارم انا با سو کوم مراکبه زمو راکب تاسو کار بن کو زموینه ما خو سريمان استنه درې دل کار 30 کار کو ځکه سريمان استنه چې پاسره باندې ویلار دي حالکه سريمان استن پاس مړ ده او دنک کما شوی دا نو فالما کزیناله اله الموت هر کله چې حکم حکم مونږ په سليمان علی السلام باندې مرګ نو ما د اللهم نو خبردار نکړ مونږ د جنات نو خبردار نکړ دا جنات علامه اوتی علامه اوتی هی په ماردیب سليمان عليه السلام باندې الا دابتولر دي مگر چنجو دزمکه تاقلو من ساته من ساته چې خوڑله لاټه د سليمان عليه السلام د سليمان السلام لاټي چوا یو کال پرسهما سمغه شکی ویلاړ دي لاټي چنجو خوڑله یو کال با چغلاټي کمزورې شو چنجو وینو خو سه یو خوڑله کمزور شو د سليمان السلام روغورځي فلم خر هر کله چې پریوتو سليمان عليه بدن چې را پریوتون د چ ژوندې ون بیا پریوتو جوندے سړے راغورځيږي نه راغورځيږي کنه نو سلام اصلا ملو روح ته نه کوم شي وا فلال ما خر پثار کله چی پریوتو سلیمان اسلام اغه بدن راغورځدو وتبينت الجن وقارش جنات تا, تا چې الله نا او كانو يعلمون الغيب کچره دا جنات په غيب باندې کې جنات په غيب باندې پوي دي نو دې په خبر شي و چې دا خوند نه دا جوند نه دې مړ دي واغه غيبونه خبر نه واغه دا سشکول کو سليمان اسلام جوند دی همغه ګوري نو کارې شپاورز دغه او کار کول کار بعد و ته پته ولګی چې دا خو مړو معالبي سوفی عذاب المهینه دوی به وښنه او ترکړه په عذاب رسوا کونکې کی وګور سلیمان استان روح کا به شي ونه مړ وته ویلي موت هی الموت د امر د امر کې وته پکمید د پیت د دنیا پیدبار بار د بدن ورپسې سورۃ وګور سورۃ فاتھر آیت نمبر 20 وښتو دا دلایل دی چې دې دنیا کې مړی ژوند نه ښا د دنیا کی مڈی آیت نمبر دو ویشتہ اور پسی سورت سورت فاتر آم دی دو ویشتہ مسی پارک که دیم وما یستویل آو وما یستویل احیاء آو ندی برابر جوندے ولل اموات آو ندی برابر مڈ اللہ یو برابر ندی آو تیو اینا برابر دي او وته ماغه مړلې زموږه ژوند ثابته او بیا وښی نه زموږنم کوي دیوي زموږنم کوي ژوند په قبر کې موږ ويخه الله خو وي چې ما یستوي الاهیاو ندی ژوند دی ندی برابر ژوند دی ولل اموات او نمړی دا برابر ندی الله وي ان الله يسمع من يشاء يكن الله او رولكي چاله چوغڑی وما انت بمسمع من في القبور او نیت پیغمبر اورون کیا چاله فل قبر چپ قبرونو کی دی تین <تصفيق> شوتا اورول تو قبرونو کی چھ دی مڈی دی صورت یاسین وے پسی صاحب یاسین صورت یاسین درویشت می سپارے اورنے پانو گورے صاحب یاسین یو نیک سڑے د پیغمبرانو په سر باندې کلک قدرت د خپل کام سره نو قوم راجک شوې و جلو نو و مالیا لعبودلذی او سدی ماله د صاحب یاسین د خلکو ته ویچو غره د پیغمبران دی درې و څلور ورڅومره چې و, و پنځوه نو د پیغمبران د اومنه د حق خبره د حق خبره کوي د الله پیغام راوړی دی نو خلکو ته ویچ نه دا دروغجندي د دې خبره مونږ نه منو نو د صاحب یاسین خبره د اوس ګور تقریر دی خا داغه ومالیا لا عبد الله او سدي مالا چې زبا عبادت نکوم د هغه ذات فتره <تصفح> ني پیدا کړي یو توحید <تصفح> بیانې <تصفح> خاص صاحب یاسین چې په ستندر ویلې چې زبا د هغه ذات عبادت نکوما چاغه پیدا کړي ما بهخامخه دهغې بعد کوم له ترجعون او دی لا ته به زه واپس کېږمات تقییزو من دونه لیات نه آیا زهونیسم ب د الله نه بل <سؤال> مدګاره بلزیې ماور بلزی معواوروننیسم لا نه بغیر ان یور ن رحمنو کچ اراده و کې میروبانان بچ بزور نه د معاملو تکلیف چې ماله معاملو تکلیف را ورسئ او لا توغنی اننی شفاهتهه دفاده بلې کې ما ته سفارش د ای چا د یو باام د یو شم ولاله یونکی <سؤال> او او ما بچ بچنکی دا الله د عذاب نه چوکما انی کچره ز دا سر بل شریک کم دوی نه یی کینز ایزن په دغه وقې الحفیظ العلیم مبین خامخ په ګمړای خاره کې به یمان تین تاس ګمړای تاسو الله نن انکار کوي مطلب تاس ګمړا خلک انی انی کینز امنتو بربکما ما ایمان راوړې پرپس تاسونه فسمه وونه او خلکو او زمما کومه واور د د پیغمبرانو خبر د خبر واور د حق خبر کوي خلکو خلکو شور جوړ د غصې او صاحب یاسین مانی د پاسه پاسه وختلخه مفصلینو لیکل چې د صاحب یاسین کول می نو یستل کول می د دې دسي چکني چکني کډو دونه د پاسه په وختل دومره زلمه وسره وکړو شهید کړلو شهید شو کښ نشو د علا په لا رکھے چې شهید شو نو کېد خلل جنتا او ویله شو د صاحب یاسین ته دن شدد دن ش جنت لا نو کوم ش لاړو دلته جنت نمراد الیندې روح ته الله وکمو بدن خو لاړو ذره شو شوګنه د خلکو خپل اندې شو روح ته الله وکمو کو چې ستا روح دې د نش جنت لې 100 تنه نو ځذا کېله خوړل جنت او ویل شو دې صاحب یاسین د چنه نو ځذ جنت لا یعنی 100 د چاته ویله دغه روح ته ویله شو مقاله او ویله روح د صاحب ياسینه چې یا لایته حای یا لایته حای حای افسوس ده قومی زما کوم باندې یا لمون کاش دوی پوي دلي کا چې دوی, دوی کوم کارو کو د غلط کارو کړلو او مال الله د خبر بدل را کړله بې ماغفر علي پاغ پاغ مسلباني چې بخنه وکړ ما ترپ زما وجعلني من المكرمين او وي ګرزول مال د عزت خلکو نه د کرامت والو خلکو نه یو ګرزدما کرامت چې شو هغه هغه پدین مانه کلا کېدل د کرامتو هغه د شهادت نه باد الی نتلل د کرامت او و ما انزلنا الکومه من بعده او او نلګلمنګ پکو مند دي صاحب یاسین باندې من بعد پس د مرگ داغنه پس د شهادت داغنه من جنده من السماء سلخره د فرښت او ما كنا منزلين او نو مونږ را لګون کی د لخرو علی ما لخر رونه لګره د فریختو چې فرښتې راغ او تبایکړه نا نا څنګه ازاب یې ورکو خبره الله وی ان كانت الا سحته واحده تنو هلاکت خلکو مگر چغایو او چغو منو او هغه چې د ټول خلک تبا کړ زره زره یې کړل فیزاهم خامدون مناچا په دوی و ساډ پرات ساډ پرات دوی دنه ختل لکچا چې سوزولي په ور کې دغه کار سره الله وکړي فرښتې وتعال بس یو غایبانه چې اور شوه وښاو ساړ ختم وکړو یې سوزول ټول ختم وکړو دغه قوم یو قسمانه خان یو کس وجل او صاحب ياسين پره قوم د یو کس د وژن تبا شو یو کاسي شهید کړي وو رقیلت خلل جنت دا د دې کا تصویر شدنه جنت لا دا چا تو ویل شو روح تو ویل شو نو دا د لیل دی ګوره موږ ووی دي چې دا کې دعاواتونه یو د آیت صورت بکرې او سورته عمران په دې کې اشاره وکټی شله برزخی ژوند لا, لا. چې دا خلک دا شهیدان یا د نیکان خلک چې دي په ادبار د برزخه په ادبار د روح د ژوند دي, دي. او پېد بار د بدن په دنیا کې را با چې کوم رایتون را واړ ول د وزیر علي السلام د صورت نه حالاتونه د صورت فاتره یونه په دغه ځکه چې چوت ویل چې مړ دی مړ دی دا په کومید بار معنی پېد بار د بدن چې بدن په دنیا کې مړ دی نو چې مړی لا سونه کار پری دی کار پری دی حدیث کراځي ازامات ابن ادم کله چې بنیاد مړ شي ان کته عملو دا اعمال ختم شي اعمال په لاسونو کې پسترګو کې پغوګونو معنی کې بدن معنی کې څه مطلب ختم شي اعمال ختم شي پوځه نو ولات نو د دا د ل شروع کړی شروع جوړ کړو کې ژوند موږ کله وته کې په کې چې مړي ژوند دي بیا وې او ري مو مشرکانو لینک تا اول وې وینا په موږ چې قبر کې ژوند او کوي ژوند دي موږ دا وسره مو اجازه ژوند دي نو بیا کوي بیا چې چدو متا کت ورشي چې قبر نلاندي او رستا خبر کنا نو بیا ا په کورکیم 14 دی تا وتا आवाज kawa یا پیر باور اور رسیدي ځکه چې هغه زینه اوري نو هغه بیا چی شي د سې ما چی شي یو شېده چې هغه مننه کیدې زنه ستاد आवाज اوریدو چې ال ته اوري خو به دې زنه موري کنه چې ته یې جنم طاقت ورده نو بیا دویم سپ ټپ کې आवाज ته شروع کی یا پیر باور اور رسیدي یا لوې ځوان را اور رسیدي یا رسول الله مدد یا علي مدد شرک شروع شو شو یو ځنه دوی شرک ته خبره لا نه شهو القران په یوزې کې تقریر کوو نو شهو القران وی وی الټ ټول غیر مکلدين د پنجاب علماء راغلو تقریرونه کول و چې کله ما خت تقریر کو په توحید باندې او په شرک باندې مراد وکړو وی ماته یو غیر مکلد عالم را مخ شو دا یو امیو وی ما وی چې جی وی د علمان چي دي د غیر مکلدين وی دې تنه تنه پوښتنه کوي او کدا خپل نشي امه ورته جوه کنه پوښتنه څه پوښتنه کوي وی ما وی چې ته کلک توحید دی بیان کو او په شرک را دوکو ته مکلد ویلې تتقلید ولیکې د امام ابو حنیفه و ما ورته یو چې زه دوه شوینه د وجنه د امام ابو حنیفه مو کړی تشوې ما د دوه فتوه د وجنه چې د امام ابو حنیفه دا دوه فتوی زمارتول نه ځت خوخی دي یو فتوه کې شرک تلاره بند کړی دا او بل فتوه کې بدعت تلاره بند کړی دا امام ابو حنیفه په دې وجمه نه ز ډیر زیات وکړی دا غېمه زمانه زیات په حنفیه کې کلک ایڅو کول نشته لري په دې منته کوي هغه کومې یو امام ابو حنیفه فتوه کړی دا چې مړی نا ناوری د امام ابو نفا واضحه فتوا ده چې په قبر کې مړی ناوري په شوندینه دي یو فتوا ده د د دې فتوي شرط لاره بند کړی ده نو چې شرط لاره بند کړی زکه ز مقلدی ما چا دومره غټ موحدو امام او دویمه فتوا ده دا چې امام ابو نفا وی چې کل طاعت ين يختص به به المسلم چې هر یو هغه کار چې هغه مسلمان باندې فرض دی واجب دی اخل استیجار علی حرام پاغه ماندی اجرت اغستل حرام دی تنخوا اغستل غمن پیسی اغستل پاغه حرام دی امام ابونیفوی دیلاره باندې دی فتوی لاره بند کړی دا بدعت لا ځکه بدعت اغه ټیم کی شروع کیږي کی چکلا پدین باندې ګټه شروع شي بخیر د پار انسان هر فتوی ورګی خیر د پار انسان هر شی جایز کړي نو بدعت د لار خلاصيږي نو په دې فتوی د وجه نه زده امام ابونیفان متاثر مو دا کلق مقلدیمه ځه دا خو زمونږ د اهنافو کلکه اكيد ده چې مړی په کابل کې مړ دی ژوند دی دی زمونږه ناوري البدایه و ثنایه زمونږ د اهنافو د فقه معتبر کتاب د خوڑو کې کتاب من د بغټو کتابونو کې زمونږه البدایه و ثنایه کتاب لیکل شوی د امام کاسانی لیکل لري اغا د سوره بکری آیت نمبر 27 کې و چې انه و سفهم فی احکام الاخره و دا غمره ته الله وې چې ژوند دی دی و دا صفه الله په ادبار د اخرت ورکوړي ده ینه 50 ته اشاره کړی ده دا 50 په د بار ویجه ده د ژوند دي بیا وی چې ف شہید و میت شہید چرې نو هغه مرده امدا امام کا سانی وی چې ف شہید و میت شہید چرې هغه مرده لانا پدی و جماعه شہید مرده چې یوکس ماله هو چې دمرګ نه بعد ماله تقسیمېږي و ان کی هو زوجه بعد ال اقطزال عده ته تد خدغه چې د عده نه پس نکاح کولې شي بل سره او پوښوي د د ښه بل سرې کائ او مالی تقسیمیږ و وسلو عليهلی او د جنازه جنناه کې و ه په ادبار د دنیا دا مر دی میت دی او په ادبار د آخرت خدای پا کو دا ژونې دی پوه شو ان دا یو عالم ترشای ووستر شبل رحمت الله له دا غو کتاب د مشکلات دا القران اغه کی د سور د بکرام د غ آیات اته وشلندغه لیکي وې تحقیق انست چې تعلق رو... وې چې تعلق رو... وې تحقیق انست چې حیات تعلق روح به بدن است وې تحقیق بدی شبل تحقیق خبر دادا چې د دا ژوند د توې لیکي چې روح او بدن قلمین سره تعلقي لکه زما زما روح او بدن سره کوم تعلق د ژوند و در قبر اصلا تعلق روح به بدن نیست او په قبر کې اصلا د روح او د هغه تعلق نه بدن تعلق نه او بل عالم ده اشرف الجواب کې امام اشرف علی تنوی رحمت الله لده عالم تر شوی او تر شوی د اوس زمانہ کې دم لري دی دا وی وی چې دنه پښتنه شوی دا شهید باره تسوي د هغه په اشرف الجواب کې جواب ورکي هغه وی چې دته دنیا کې دا قران چې قبر ویل دی وې دي قبر د دی او سجین دی او دا مو چې وته ویل دی د قبر د دنیا دی چې کوم ځای کې ژوند دی وته ویل دی مړی لا ودینه مراد ایلین دی چې په ایلین کې دا روح چې ژوند دی او دا مرګ چې وته ویل دی په ابتدار د دنیا ویل دی چې په ابتدار دنیا دا بدن مړ دی ختم شوی دی زره زره زر شوی دی ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموا يتاسو اغه چاله چوجل شو په لار ده الله کی امواتن مړو شهور قران مداره یو کی سکه یې خپل اغه یوزل یوز اغه دوړو دو ماشینو دا خپل غټه به کول مزدوری به کوله دوړو دو ماشين لگوله خلک لبه اغه کول په معنی به غټه مړه ځان لا کولا ووزل لګی ماشين کې لاسنم دي او ماشين خراب شوی جامي من وليدي ويدي کې مياغان د مياغان چوک لکه د پچايان چي دي د دونکو د پچايان وي شهور قرآن اکثرا جګړه ودي خلکو سره وي زکه دوی په درګاونو ځان ځان له د هر ميا په ځان ځان له یو درګاوه او شهور قرآن په با دې باندې رد کو وي ما پس مياغان راغه ملوي وي چې موږ مولا سره واستې دي او راځه چې موږ تاسو مناظر کو وي ما ته چا او جمعه ته و, و سره لاړم مولا د خسته عاشاش بشاش ناس دي او وې کې ملااسلیغلی و د میان ملااس لهوي چې په دغه کس دی که نه و دا خو میستې دی و نه دا میری دی و داغ چې مړ ناوري او مړ سره اختیار نه شته دی وای ما د ملااسب چې مو با کې شو و مور چې مړ و نه نه مړ شوي چې دي و زه ته مړی یم یم و نه ته هغه مړ بارهې شو چې وجر شوي دي و واجر شوي شهید ته یممللا غلی شو غه او چې د ته و اوس داو شهید منی مړې منی همته ته تمړې وای کنه تخپلونه چي مړو بارک چوي مزمو تمړې وایما وینا شهیدان بارک او شهید ته تشهید وای کنه و او زه تشهید وایما وینا قرآن کیته یاد ته قرآن راواله قرآن چرواغه سو د ایت راوړول وې ما لوی چوغره قرآن چې ولاته کول لمن یوقتلوا فی سبیل الله اموات امو یا غچاله چې شهید چوپلار د الله کی مړو ماوت چې نا عربي معنی مکه وا ته دا یوقتلوا معنی وکړه شهید د پښتو معنی وکړه وی مالوی چې ښا ولا ته کول او موای لمنغه چا چې شهید خدا را بي لفظ دي کنه په پختو کې معنی درس راځي چې ولا ته کول او موای لمنغه چا لا یوقتلوا چې او وجه لري شو نو زه به تو وجه لري شو مزا شهید به ته نه وجه مړ به ته نه شو به وجه لري شو خدا یې کنه وجه لري شو چاته ویل کیږي وجه شو دې ته ویل کیږي چې روه او بدن سره جدا شي شو به ته راهم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله ام هو يا چاله چوه جریشو فلارد الله کی امواتن مړو ابس مړو ته موی چدا ابس آب لاړ د دنیا ځان خراب کړا ورته خراب کزان نه وی فنا فی الله م بقا کا راز مزمر جس کو مرنا نہیں آتا اس کو جینا نہیں آتا وی فنا فی الله م بقا کا راز مو ود الله فلار کده ف فنا کی دو کی یو راز پټ دی و جِس کو مرنا نه یا تا اس کو جینا نه یا تا څوک چې ځان نشي قربانوي د مبارزې لپاره هغه ژوند نشي کولای هغه ژوند دې دلته اصل کې هغه هغه د مبارزې لپاره چې و جلی شي هغه خلکو ته اشاره ده چې دا ابس مړنې دي بلکې دا یو غټ درجه منې مړ بل احیاونه بلکې ژوندې دي ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ دوی په جنمن خبره الله تاسو نه پوهیږئ دوی چې نه زه خو پوهیږم د زما غونته او د څه پویګم چې د دې جوندې چې زمانه هم کوي جوندې ده او تا خو ځان ته خو پوه شو بیا الا ولاکن لا تشعورون تاسو نه پویګلې دوی په ژوند باندې چې برزخ کې دوی سره کم ژوند دي تاسو زین ته نشي دا خبره او ته ویش نه ځغه پویګم چې کب ورکې جوندې او دینم تک تا کړه ژوند دي او دا خو ته د قران د ایتونو نفیکې تکرار وکې